Kraften hyllas som framtidens energikälla och i Sverige byggs det vindsnurror som aldrig förr. Men branschen vittnar om hur kommuner sysslar med utpressning, hur ren energi ofta handlar om tvivelaktiga pengar. Kulka backar, upplysta skidspår och skoter leder. Det är några av sakerna vi har hört att svenska kommuner kräver för att vindkraftsutbyggnaden ska kunna ta fart. I Sverige finns det idag drygt 2000 vindkraftverk, ofta lika höga som Kaknästornet. Och just nu byggs det ett vindkraftverk om dagen. Det är inte så ofta det bjuds stora investeringar till landsbygden och här finns det ju en chans att få en... En del av tårtan. Men skulle du kalla det rätt så säkert som det fungerar idag? Absolut. Det kan inte vara det samhället som vi vill ha. Det kan inte vara så att politiker menar att man ska betala sig fram. Att den som betalar mest kanske ska få ett ja först. Men vi börjar från början. I Sverige ska vi satsa på grön energi. 2009 beslutade regering och riksdag om ett nytt nationellt mål i energipolitiken. År 2020 ska hälften av all energi vara förnyelsebar. Och där spelar vindkraften en viktig roll. Samma år 2020 ska det finnas förutsättningar för vindkraften att producera ungefär tre gånger så mycket som vi producerar idag. Och då måste det byggas. För att underlätta den här utbyggnaden bestämde man sig för att förenkla tillståndsprocesserna. Att göra ansökningarna om att få bygga vindkraft lite enklare och lite snabbare. Agne Hansson är en av regeringens fyra vindkraftsamordnare och berättar att en sån ansökan tidigare kunde ta flera år. Den gamla tillståndsprocessen var ju väldigt bökig. Du kunde överklaga på samma argument ungefär vid tre tillfällen. Och då anmälde vi till regeringen att det här var väldigt omständligt och krångligt och tog lång tid och ville ha en ändring. Den 1 augusti 2009 infördes nya bestämmelser som skulle snabba på processerna. Bland annat bestämde man att det är länstyrelserna som ger tillstånd till stora projekt med fler än sex vindkraftverk och kommunen som handlägger de mindre verken. Men precis innan förslaget klubbades igenom kom kritik från Sveriges samlade kommuner som menade att de med lagändringarna inte skulle få tillräckligt mycket att säga till om. I sista stund la regeringen till det som i praktiken blir ett kommunalt veto. Kommunen måste aktivt säga ja till de större verken för att vindkraftsplanerna ska bli verklighet. Svara kommunen inte alls blir det automatiskt ett nej. Ingen regering oavsett färg kan ju fatta beslut som går så diametralt emot kommunernas vilja som i det här fallet skulle ha varit då. Och då ändrade man ju det och kom fram till att man skulle låta kommunerna få säga sin mening över det här beslutet och Kanske ingen tänkte heller på att, att i praktiken blev detta veto då. Beslutet behöver inte motiveras och kan inte överklagas. Vi har hört att det här drygt tre år gamla tysta vetot systematiskt används för att pressa företag på pengar. Att kommuner för att säga ja ställer krav på ekonomisk ersättning. Det kallas vanligtvis byggdepeng eller byggdemedel. Och pengarna har vi hört finansiera bland annat pulkabackar, cykelbanor och skoteleder. Men trots att regeringens planeringsmål inte är hotat- kommer det visa sig att den här så kallade byggdepengen är juridiskt tveksam. Vissa hävdar till och med att den är olaglig. I ett snöigt Linköping möter vi projektledaren Rolf Pettersson- han arbetar för vindkraftbolaget RGP Vindkraft och berättar att han själv har varit med om det här. Krav på ekonomisk ersättning. Det var faktiskt ganska nyligen som man fick papper på det att kommunen hade ställt det som krav. Jag tror det var en procent av det som vindkraftverken producerar och kör in. En procent som de ville ha i någon sorts byggdepeng för att säga ja till det här. Så det är ju... Mer eller mindre utpressning kan man säga. Kommunen Rolf Pettersson pratar om är Ydre som i offentliga dokument skriver rakt ut att kommunens tillstyrkan sker under förutsättning att företaget betalar ut en så kallad byggdepeng. Ydre kommun, Sven Inge. Vi ringer upp kommunstyrelsens ordförande, Centerpartisten Sven Inge Karlsson. Ja, det står det. Det vet jag. Men det är ju en förhandling tycker jag man kan kalla det så länge. Okej, för att det ja. står ju att det är ett krav. Ja, det är kanske står ett krav, men där får man rucka på lite. För det här gäller, det, jag vet inte om det är kanske hållbart i längden lagligt. Det vet jag inte. Sven Inge Karlsson vet alltså inte själv om kravet på byggdepeng håller juridiskt. Om kommunerna får begära pengar för att säga ja. Men i dokumenten från oktober 2012 står det svart på vitt. Att kommunfullmäktige ger bygglov under förutsättning att vindkraftföretaget skulle betala 1% av bruttoproduktionen i bygdepeng. Varför formulerar ni så då att det verkligen är ett krav? Det kan jag inte riktigt förklara. Ja, för jag, jag har inte skrivit det. Va? Men det, det vill jag inte skylla ifrån mig för. Men det står ju som det gör. Och, och har man uppfattat det på annat vis så får vi ta en diskussion, som jag säger. Ja, du var ju med på det här mötet. Ja, då. ja, jag har varit med hela tiden. Men varför kan du inte förklara det då? Jo, för jag, jag, tyck, jag tycker inte att man kan gå ut och eh, vi vill ha en bygdepeng. Men jag förstår också att kanske man, man kanske inte klarar det här fullt utlagligt. Jag vet inte det. Rolf Pettersson igen. Man kan ju komma med någon sorts bygdepeng frivilligt som då ska gå till föreningar och annat. Det finns ju sådana projekt som jag känner till. Att man då med en procent låter mycket å andra sidan som de kör med här. Då, men just det här att en kommun ställer som krav att om vi ska säga ja så kräver vi att det ska finnas en här. Det låter ju mycket juridiskt tveksamt. Och det är det de har gjort? ja. Mm. Och vi undrar, är det fler kommuner som gör så här? Kräver ekonomisk ersättning för att godkänna ett projekt? Och är det här verkligen lagligt? Vi har gått vidare på tips, begärt ut yttranden från Energimyndigheten och läst vindkraftpolicy som många kommuner har som tillägg till sina vanliga översiktsplaner om hur man ska bygga inom kommunens gränser. Där har vi hittat 11 exempel där kommuner har skrivit in byggdepengen som ett krav för att de ska säga ja till vindkraftsetableringar. Beroende på hur många vindkraftverk det är och hur mycket energi de levererar blir det olika mycket för varje kommun. Men det kan handla om ett par hundratusen kronor om året. Maria Stenqvist är handläggare på Energimyndighetens vindenhet. Vi fångar henne mitt i eftermiddagsruschen på Stockholm central- hon och energimyndigheten har flera gånger gjort sin ståndpunkt om det kommunala vetot tydlig. Alltså i beslutet ska det vara ja eller nej. Det ska inte vara några villkor och inte någonting om ekonomisk ersättning. Redan 2010, ett år efter att vetot infördes, fick energimyndigheten indikationer från branschen att det inte riktigt fungerade som det skulle. Myndigheten skickade då ut en enkät till företag och berörda myndigheter för att se hur det stod till. På vissa håll gick tillståndsprocesserna inte ens snabbare, utan långsammare. Och så hörde man talas om just det här, att kommuner använde sin vetorätt som förhandling för ekonomisk ersättning. Vi har uppgifter om att det förekommer, men det går inte att verifiera som ingen är beredd att ställa, ställa sig bakom det. Eller, för att det kan då skada en projektör om man pekar ut någon kommun. Vi har även pratat med branschen och man är inte heller villig att säga att Försöka göra någon bedömning av hur stort problemet är. Vi vet att det förekommer. Men jag tror inte vi kommer längre än så. Vi uppfattar ju att det här underlaget från 2010 är tillräckligt egentligen för att, säga att, för att se över lagstiftningen. Då. Att man borde se över lagen tyckte även dåvarande miljöminister Andreas Karlgren i februari 2011. Han övervägde att ta bort det kommunala vetot helt- på grund av den oförutsägbara faktorn- att till exempel lokal opinion- kunde påverka politiker att säga nej. Men ett par månader efter utspelet- ersattes han av nuvarande miljöminister Lena Ek- som inte valt att göra det till en stor politisk fråga. Under de senaste två åren har vetot levt kvar oförändrat. Maria Stenqvist är kritisk. Ja, vi tycker fortfarande- att... Hur man tillämpar regeln är ett problem. Det är ett, ett av de hinder vi lyfter fram i den här... När vi tittar på tillståndsprocessen nu fungerar idag, egentligen för all förnybar el, men då när det gäller vindkraft är kommunala tillstyrkan ett problem som man bör göra någonting åt. Vi tror att genom ökad kunskap så kan man använda regeln, tillämpa regeln på ett bättre sätt. Med den gamla lagstiftningen var byggdepeng inte någon kontroversiell fråga. Det är i kombination med kommunens vetorätt som problemet uppstår. Kaliber lyfter på luren och ringer runt i tio stycken av landets vindkraftsprojektörer. Företagen som planerar, bygger och förhandlar med kommunerna. Alla vi pratar med upplever att systemet som det ser ut idag är rätt så Majoriteten har varit med om att kommuner krävt pengar för att säga ja till projektet. Kohandel är ett ord som dyker upp. Utpressning ett annat. Hanna Lind arbetar som miljökonsult på vindkraftföretaget Triventus Consulting. Min erfarenhet är att det är ganska vanligt framförallt i Norrland att kommunerna kräver byggdepeng. Det har både jag och mina kollegor varit med om att kommunerna har sagt rakt ut att vi vill att ni betalar ut en bygdepengarna annars säger vi nej. Det, det är väl någonting som väldigt ofta efterföl, efterlevs, eller egentligen alltid. För att vill man bygga en park och vill att kommunen ska säga ja så får man ju följa det de säger. Men rent juridiskt så är det ju helt fel att göra så. Det, är ju, det finns ju inga andra verksamheter som, som måste betala ut ersättningar till folk. Men skulle du kalla det rätt så säkert som det fungerar då? Absolut, absolut. Emellanåt stöter företag själva på kritik från boende i vindkraftsområden- som menar att vindkraftbolagen genom byggdepengar mutar sig in till marker- där de annars inte hade fått bygga. Den bilden delar inte Hanna Lind eftersom kraven ofta kommer från kommunernas håll. Däremot tycker hon att det är ett problem att branschen inte protesterar mer. Det är ju någonting som, som inte står rätt till när kommunerna kan kräva detta- så att branschen som helhet borde väl egentligen kanske stå på sig lite mer och uppmärksamma detta lite mer. Att, att det här är faktiskt inte helt okej att man utpressar företagen på det här sättet. Mm. Men det har nog tyvärr blivit lite så att man har funnit sig i den här situationen och, och anpassat sig. De flesta vi pratat med väljer att just finna sig i situationen men inte alla. I ett mejl får vi till exempel Eljetten Eons ståndpunkt. De har hittills valt att backa när kommunerna kräver byggdepeng eftersom man inte anser sig ha rättsligt fog för det. Vindkraften ska byggas för att det finns en konsensus kring behovet av mer förnyelsebar energi, inte för att vi betalar för det, skriver kommunikationschefen Mattias Hennius till oss. Men andra, mindre bolag har inte den möjligheten, berättar flera vi pratar med. Ofta har man gjort tekniska utredningar kring till exempel skuggor, buller och påverkan på fågelliv i flera år innan man kommer till kommunens förhandlingsbord. Det är ofta arbete värt flera miljoner kronor. Då är det enkel matematik som gäller. Man säger inte nej till kravet på byggepeng, eftersom man förlorar ännu mer pengar på att det redan utförda arbetet kan åker ner i papperskorgen. Regeringens vindkraftssamordnare Agn Hansson är kritisk till systemet som det ser ut idag. Det här vetat är ju en främmande fågel i vårt lagstiftning överhuvudtaget. Det finns ju ingen, ingen miljöfarlig verksamhet som är så omgärdad av restriktioner ens som en miljö vändig vinsttillstånd- för vindkraft. Agna Hansson är en av de fyra personer- som är anställda av regeringen- för att övervaka och underlätta- utbyggnaden av vindkraft. Han har arbetat som vindkraftssamordnare- sedan 2006 och upplevt tiden- både innan och efter vetot. Ja, det var ju en olycklig- tillkomst av det här- att man inte tänkte igenom detta- mer noga och förutsåg- de här problemen. Då hade man förmodligen också- Hittat en bättre väg, till exempel genom att ge överklagansmöjligheter, bland annat. Det var nog ett förbeseende. Det är min bedömning. Nästa station, Rättvik. Rättvik. När man anländer till Rättvik med tåg är det stora vita kommunhuset något av det första man ser. Gräsmattan framför pryds av skulpturen Rättvikshästen, en slags ljusgrå variant av Dalahästen och som ses som en symbol för bygden. En trappa upp sitter Inge Östlund, centrapartistisk kommunpolitiker i Rättviks kommun, och ivrig förespråkare av bygdepeng. Han menar att utbetalningen av bygdepeng för honom är en självklarhet. Men det här är ju en hel bibban då, där man har, om du, ut områden. Sen finns det ju en text där vi skriver vad vi vill. är en av kommunerna som skrivit in kravet på bygdepeng i sin vindbruksplan. Minst 0,5% procent av bruttoproduktionen ska gå tillbaka till bygden. Här har du ju byggdepeng. Är det efter. Vad står det här då? Ja, det står ju då att Rättviktskommun har antagit riktlinjer för så kallad byggdepeng vid av kommersiella vindkraftsanläggningar i Rättviktskommun. Inge Östlund själv tycker att vindkraftverken är ganska fina men är medveten om att många tycker att de stör landskapsbilden. Byggdepengen blir då viktig för att vindkraftsprojektet inte ska stöta på så mycket motstånd i bygden, säger han. Det är viktigt att, att kommuner är med och styr i processen i ett, i ett skede. Går det för långt så att man har lagt ett saftigt arrende och man har liksom skrivit fast sig så är det svårt att komma åt ytterligare en del av kakan utan är någonting som ska ligga i botten för en exploatering tycker jag. Skulle ni kunna tänka er att använda ert veto annars? Ja alltså det är ju fel egentligen om, om, man, om man ska behöva använda vetot för en byggdepeng men det är ju fullt möjligt och, det är nog så att vi skulle nog kanske vara beredda att göra det om det skulle drastiskt till spets vid en kommande exploatering. Om inte vi skulle lyckas få loss någon form av återföringsmedel. Han förstår inte kritiken om att systemet skulle vara rättsosäkert eftersom pengarna Rättviks kommun förhandlar om inte gå in i kommunkassan utan till en separat fond. Sen kan boende och företag i det berörda området söka pengar från fonden till olika lokala projekt. 2012 delade man ut 288 000 kronor till bygden. Bland annat har man på så sätt finansierat upplysta skidspår, målning av Hembygdsgården och en turnering. När Rättvik för två år sedan uppdaterade sin vindbruksplan skickade man som brukligt ut den på remiss, bland annat till Energimyndigheten, som upplyste om att de ansåg kravet på ekonomisk ersättning som direkt olämpligt och som något som saknar rättskraft. I ett utlåtande svarar då Rättvik bland annat att om boende i Rättviks kommun ska kunna acceptera att naturtillgångar i deras närområde exploateras krävs också att de får sin del av kakan. Men varför ett svar på tal istället för att helt enkelt lyda myndighetens råd? Inge Östlund igen. En kommun är ju suverän och beslutar vad den vill om inte någon överklagar. Och vi menar ju på att, att det här, den här linjen kör vi och det är inte vi är inte ensamma om det här- utan det är många kommuner som har tagit efter det här. Sen får väl energimyndigheten tycka något annat då. Men, men om, om man där på energimyndigheten är om att, att vi får en energiomställning- som är värd namne, så då ska man ju definitivt anamma peng. För det är ett av de bästa smörjmedlen som finns- för att slippa osämja vid en exploatering. Men då menar jag att det skulle kunna ses som olagligt? i Ja, det, det får stå för dem. Det, det, det handlar inte om, om det är från vår sida. Utan här är det att se till att, att folk håller sams. Mm. Och alla kan liksom tycka att det är positivt. Sen vet ju jag att, att det finns ju alla möjligheter för riksdag att ta bort det kommunala vetot. Om det missbrukas så, så kan man ju det. Men vi, än så länge har vi det i alla fall. Och då får vi ju nyttja det om det så behövs. På högskolan Dalarna i Falun träffar vi Mattias Graden, som är kulturgeograf och har forskat om byggdepengens betydelse för ett vindkraftsprojekt. Han menar att själva idén att ett samhälle ska få ekonomisk kompensation för ett intrång inte är ny. Det är inget historiskt konstigt att att liksom pengar från sånt här hamnar i som är bygger man kan inte på skogsägande och här är om man, har man med homma ju besparingsskogar och så det är och så. och de, de pengarna de stannar ju alltid kvar liksom, i det som är bygger för de går inte till fastigheten och inte till ägarna liksom, utan, eh, så att det är inte alltså det är inget det är egentligen inte konstigt. Byggdepengen beskrivs ofta som ett norrlandsfenomen. Mattias Gradén bekräftar att det för några år sedan var en fråga främst i landskap som Härjedalen, Jämtland och Norrbotten. Men nu rör sig idén om ekonomisk kompensation sakta men säkert allt mer mot söder, menar han. Och det genom hörsägen. I ett projekt, det märker jag, i ett projekt, när en exploatör börjar bygga, då tittar man på vad som har skett i andra likadana projekt. Och så använder man det som ett argument. Man hämtar det som idéer från, från grannkommun. Jag vet att här är far, vissa projekt, då har de tittat på Rättvik exempelvis. Så att det där är liksom, man tittar vad som händer hos grannen. Och så tar man upp det här sen. Och därför flyttar sig fenomenet då. Och i det här fallet från norr till söder. Vindkraften är viktig för det globala miljöarbetet, men det är otydligt hur den egentligen hjälper den lokala bygden, menar Mattias Gradén. Varför bygga just här, tänker många. Byggdepeng skulle då kunna vara ett sätt att hantera det här, att läka såren, som man säger. Idag är det för få personer som direkt får något tillbaka av en vindkraftsetablering, menar han. Markägare. Får en rätt så tydlig fördel. De får ju både ett arende oftast och, ett, och kanske väg. då. Men, men den allmänheten som, som bor i området är inte säkert att de upplever de här fördelarna. Eller de upplever inte de fördelarna. Och då är på ett sätt att liksom, hantera det. Inge Östlund i Rättvik menar att vindkraftsexploateringen kan vara ett stort uppsving för den glesnande landsbygden. Alltså Det handlar ju om att bygden ska leva. Det är så jag ser det, att, att här har landsbygden chans att få medel till att, att, att överleva. De, de exploateringarna är ju inte så täta, så att, att man, man måste ta chansen när den bjuds. Vad? Det, det är min uppfattning. I, i södra Sverige så är så, änt man så, så där. Många där vet inte ens vad byggdepengar är. Man, man, det känns som att det fattas inte lika mycket pengar- på landsbygden där som vi gör i norra Sverige. Och man är mer mån om det här ju längre norrut man kommer- och förståliga har skäl det är färre människor. Och det är svårt att få ekonomi på en byggdegård- och i föreningar. Men alltså jag förstår det här med att man vill- med att man vill ha pengar till landsbygden och sådär. Men om man bara tänker- är det egentligen vindkraftsbolagens ansvar att betala pengar så att landsbygden kan leva? Ja alltså man det är ju det är här man tvistar egentligen men hur än det är så gör man ju ett ingrepp i naturen och det på något sätt borde det komma de närboende i gang i de allra flesta fall så är man villig att diskutera en en byggdepeng, om man kommer in i tid. Mm. Men om ni kräver pengar för att tillstyrka en vindkraftsplan- kan man inte se det som lite tvivelaktigt? Ja, det är klart att det går att vrida och vända på allting- men, men i, i mitt huvud så finns det inte den minsta tvivel på det- att om det är riktigt eller inte, utan det så, här, så här kör vi. Men det råder oenighet kring hur kravet på byggdepeng ser ut juridiskt- det finns faktiskt inget känt fall där man prövat det rättsligt. Men en som har en tydlig uppfattning om frågan är Pia Persson- advokat och delägare på Föjen advokatfirma- som specialiserat sig på bland annat vindkraftsfrågor. Finns det inget lagstöd för att ha betalt som kommun- så får man inte göra det. Och I det här fallet när vi pratar om att tillstyrka ett vindkraftsprojekt- enligt Miljöbalken 16.4- så står det ingenstans att man får ta betalt för att man gör det som står. Så man måste göra enligt Miljövaken, man måste ta ställning som kommun. Mm. Och det är inte okej enligt lagstiftningen. Fia Persson har representerat olika vindkraftbolag i flera fall. Men varken hon eller någon annan har alltså drivit en rättslig process om byggdepeng. En möjlig förklaring till att vindkraftbolagen inte anmäler kommunerna är att de är i beroendeställning, menar hon. Och tills vidare lever många kommuner och företag på att byggdepeng juridiskt fortfarande är en gråzon. Det kan vara därför kommuner trots kritik håller fast vid kraven på byggdepeng i sina vindkraftsplaner. Dessutom menar flera kommunrepresentanter vi pratat med att kravet på byggdepeng inte är ett problem eftersom de satt upp fonder och stiftelser dit pengarna går istället för rakt in i kommunens kassa. Det är dock inte direkt förmildrande, menar Pia Persson. Jag skulle säga att det är en gradskillnad men det, det ändrar nog inte själva situationen. Kommunen ska och får inte lägga sig i om det ska vara några pengar till ett byalag eller till olika föreningar. Det är inte kommunens sak att bestämma över. Man måste ju hålla sig till de regler och de lagar som gäller för kommunens verksamhet. Kaliber har också varit i kontakt med Järmund Persson- chefsjurist på Sveriges kommuner och landsting, som inte ser att det finns några större problem med lagstiftningen som det ser ut idag. När Pia Persson får höra det blir hon överraskad. För i det här fallet är det ju inte bara företag som kommer i kläm, utan det är ju lika mycket de politiker, de politiker som ska fatta beslut, som i en liten kommun får väldigt mycket synpunkter och ibland kanske arga påhopp för att de ska ta ställning till en vindkraftspark. Ja, jag tycker om man säger att det inte är något problem då har man inte följt så många vindkraftparkare i praktiken hur det går till. Pia Persson menar också att det är lätt att peka ut kommuner och företag som skurkarna i det här. Men egentligen är det regering och riksdag som borde göra någonting åt saken. Jag tycker den här biten i miljöbalken om att man har lagt hela makten hos kommunen. Att tillstyrka ett projekt att helt och hållet säga ja eller nej utan att det finns kriterier för vad det är ja eller nej ska grunda sig på. Det är bäddar för en sån här situation där man blir betalt. Och det kan inte vara det samhället som vi vill ha. Det kan inte vara så att politiker menar att man ska betala sig fram. Att den som betalar mest kanske ska få ett ja först. Vi ringer upp miljöminister Lena Ek för att höra vad hon säger om att kommuner kräver ersättning för att tillåta vindkraft på sin mark. Och hon är kritisk. Jag tror att det är högst tveksamt enligt den reglering som vi har som styr kommunernas verksamhet. I miljöbalken finns inget som helst stöd för att ta ut ersättning för vindkraftsetableringar. Men samtidigt är det kommunallagen som styr vad kommuner får och inte får göra. Vilket Lena Ek menar gör frågan mer komplicerad. Till skillnad från sin företrädare på miljöministerposten Andreas Karlgren menar Lena Ek alltså att frågan om det rättsosäkra vetot inte ligger på hennes bord utan hos hennes kollegor på andra departement. Miljöbalken har inte tagit upp avgiftsfrågan varken från ena eller andra hållet eftersom det finns i den allmänna lagstiftningen. Men det var nog faktiskt inte syftet att man skulle följa kommunallagen. Och de regler som finns där. Och därför så tycker jag ju att det är ytterst tveksamt att de gör på det här viset. Men, men ansvaret för kommunallagen och, och det ligger delad då delat mellan bostadsdepartementet och finansdepartementet. Tillbaka till Inge Östlund i Rättvik som är när han pratar snurrar på ett 30 cm högt vindkraftverk i plast. Det står på hans konferensbord och en gåva från den förra vindkraftsprojektören som besökte bygden. Kommunen har nyligen fått in ett förslag på en ny vindkraftpark- och även om det ligger ett par år fram i tiden- har man redan nu diskuterat ekonomisk ersättning med företaget. Det var positiva tongångar, berättar Inge. Och egentligen är inget annat riktigt tänkbart. När storfinansen kommer och lägger en halv miljard- mitt ute i skogen, då, då förstår jag att här, här, här lär vi var med på något sätt. Det handlar ju om... om om överlevnad och, och att vi ska få någon industri på de här bredgraderna med 30-50 arbetstillfällen, det är ju en utopi. Va? Det kan händer i någon enskild kommun, men, men det är ju det är inte särskilt troligt. Utan vi vill ju försöka vara med och kriga på, på de bollar som bjuds. Kaliber är slut. Nästa vecka handlar det om det här. Jag har fått en del mejl med personliga och från människor som jag tycker jag trodde att jag kände. Så blev jag uppringd av en man som mer eller mindre skrek till mig att vi ska spränga era jävla vindkraftverk i luften. Hårt motstånd, konflikter och hot. På söndag fortsätter vi att granska vindkraftens baksida.